بسم الله الرحمن الرحیم خاص قانون دی الله تعالی امداد واړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دی طاسین تدې په معنا الله پاک خپل دی تلک آیات القرآنی دا آیاتونه د قرآنی کریم و کتاب او د کتاب موبین چې اختر کړون کې د حق و باطل موبین افکار د خار کړون کې د حق او د باطل قودم او بشرا دا کتاب ہدایت دی او خوشالیدا بشرا خوشالیدا زیره دی للمؤمنین د پار د مؤمنانو الذين اقاموا الصلاه چې پابندي کوي د مانځ و یعطون الزکاة و ورکوی زکاة و هم بالآخرت و دوی پاخرت بانده هم یوقنون دو یقین لری اِنَّ الَّذِينَ يَقِنَا كَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ كِي مَنْ نَرَوْرِي بالآخرت و دوی پاخرت برس بانده زَيَّنَّا لَهُمْ خِسْتَ كَرَدِ مُنْ دویتا آمَالَهُمْ عَمَلُنَا دو دوی فَهُمْ يَعْمَهُنُّ دُوِي قَدْوَتْ دِي یعنی پریشان دی پرگردان دی اولائکا لذینا دا اغکسان دی لهم چی دویلا سوء العذاب ناکار عذاب دی بد عذاب دی وهم فی دی او دوی با کې کی هم الاخصرون هم دوی تاوان والا دی تاوانیان دی وَإِنَّكَ او یقینا تو لا تولق القرانا خامخ خا راوللی شیتا تا قران کودللی شیتا تا قران ملل دے طرف جمون نا حکیمن حکمت والا علیم نا په هر څه په کې ذات نا یعنی الله دې طرف نا چې حکیم و علیم دې اذ قال موسی کم وقت یو موسی عليه صلوات لِأَهْلِهِ أَخْفَلْ كَوْر وَالَوْ تَخْفَلْ بِي دَ إِنِّي يَقِينًا سَأَنْسُ نَارًا يَعْنَمَا أَوْ إِنِّي أَنْسُ نَارًا يَقِينًا مَالِ دَلِ دِ أَوْ سَآتِيكُمْ زُرْدَ شَرَابًا تَشُوتَ مِنْهَا دِ أَغِينَا بِخَبَرٍ خَبَر دِ لَارِي أَوْ آتِيكُمْ يَبْرَاوَ دِ تَشُوتَ دِ شِهَابِن شُغْلَا قبسن بلکڑی شوی دیشه هابین قبسن اسکر وٹ زلیدون کے لعلکم تستلون دا دید پارا چه تاسوب گرم شاید تودا شاید فلم ما پس هر کل چه جا اها راغی موسیٰ علی السلام اغیطا غرنازایتا نو دیا آواز شو امبوری کا چه برکت ورکڑی شوی دی من هغه چا ته پناره په طلب د دې اور کې دی و من حوله هغه سوچ کې دی چا په رده دې سوچ په اور کې دی رڼا کې او سوچ دته نه چا په رده کې برکت اچول شي وي برکت ورکړ شي وي و صبحان الله او پاکيده الله تعالی را رب العالمين چې رب دې دې ټول مخلوقاتو یا موسی اے موسیٰ علی السلام انہو یقیناً انا اللہ ذا اللائم العزیز و الحکیم و حکمتنو والا وعلق عصاق او اغرز وهم ساق فلاللرگی پل اخفل فلما نو حر کل چراعاها ولیدلو موسیٰ علی السلام دے لرگی لرا تحتزو قددل زرزر کہ زر تاب ویل دا جانن مار دے چمچا مار دے واللا مدبرن او اگرزی اگر دلو مسال سلام شاکو ان کے ویری دون انسان طبیعت دے خامخا ولم یعقب او نرہ اگرزی دلو دیرتا یعنی شاکو نکتل ولم یعقب او نرہ گرزی دلو دیرتا یعنی شاعت اونا کا طلاقا مخواڑاو یا موسیٰ یعنی اوی المونگا اے موسیٰ لی سلام لا تخب ما یریگا انی یقینا ما سر اللہ یخاپو نیریگی لدی المرسلون زماپا خواکی پیغمبران تو امن والائی الا مگر یریگی باغ سوگ من اغسوگا ظلم چه نقصان اکڑا شرکوں کا نقصان ہو ثم بدل بیا او کلا بدل کلا حسنن پانی ک ایسا بعد سو ان روستا دے بدائنا ف انی ن یقینن جو و طور الرحیم با نہ کون کے رحم کون کے يم وا ادخل یدک اور نہ نبات لا تصل ور دنک دن نہ ک لا تصل یہ جیب کا قریوان تصل کے خروج راہ بو وزید الله سے صابیہ ظ اتک من غیر سو ان بغیر سے عیب او بغیر سے نقصان فن نہ بچ پر مرض نہ بیت سے آیات ان اللہ وی راہول لے گل علیہ السلام بیت سے آیات پنہ مو پنہ موجزات و کی ال فرعون ترون تا او قوم دا ان نه هم یقین دوی قانووو قومن قونپې نه فرمان پهما په هرر کاله چې جا ات راغله دو ته آیا نا موجزات زمونږه دله زمونګا موکتلو د پارې دلو د پایه پوه ورکونکې موتن پهسترګلی دونګې معه پوه ورکونکې قالو ویل دوی ح سم مین دا جاکاره وجحدوا بها وانكاروا دید اغینه معجزونا واستيقنتها او یقین کړه او باغی باندي انفسهم ظنوا د دوی ان دو کړه کی منل جدا خو صحیح دی ظلمن وجده انادنا وولو وانا وجدن وجد لوینا وجد لو اناد لو او لوینا ني ظلم الزياتنا دا انکارو کا ان غور پس وګوره تا کیفاکانا څنګه شو عاقبت المفسدين انجام ده پسات کوونکو کراونیان پاتادیانو انجام سو شو ولکد اتینا یقنا ورکلو مونگا داوودا داود علی سلام تا وسلیمانا او سليمان علی سلام علما خاص علم وقالا او ولیو ضالو الحمد لله تو لستاینه ده خدای تو الله لرضا الذی اغا الله فضلنا ج ور را کله د مونکا علی کثیرل ډیرو من عباده المؤمنین د بندگان دی اغا نش مؤمنان دی ډیرو مؤمنانو مونږ الله غو رخړیو و او نا یبشو ورثه کی وا وستلو سليمان علی السلام داوود دا دې داوود عليه السلام نو وقالا او وي سليمان عليه السلام يا ايها الناس اي خلق علمنا من تق او دل شي دي مونتا خبري د مرغانو یعنی د مرغانو قبرو باندې کوي ګمغا واعتينا او اورا کله شي دي مونتا من كل شيء د هر څه زوري سيس نا ان هر څه معنا دي ضروري زوري سزونه الله مونږ ته ټول لاک کړی دي ان یقینن هاغا دا لغو الفظل المبين خامخا فضل دي الله تعالی اذكار به وحشر او غون کړي شو ل سلیمان سليمان عليه السلام تا جنوده لخر بیاغا من الجن دي پيرانو نا والانس دي انسانانو نا والطير دي پاو غم یو زاول نو دوی دسی هي سی کوله شول سب شپودر ولي شو بیل بیل ودر ولي انسانان په یو طرف تا پیريان په بل طرف تا مرغان بل طرف تا حتا تر پوری اذا اتو ارکل چ دوی راغلل علا واد نمل په میدان دې مې کو باندي اګ کور دې مې دې کو باندي چ کم میدان واد وار معنات میدان دې میگو قالقو النملۃ یومیگی یا ایها النمل دخول ای میگو ورنه وزئی مساک نکم خپل کور نتا خپل شلو ته ور دن نشئی مشری ورتوی لا یھ تیمنکم شرلاندی نکی خپلاندی تاسلرا دې میدان نکری تاسل ی اند خپلاندی نکری سلیمان او سلیمان علی السلام واجهنو دغ او لهکارې د هغهول ظلم په زلمګېمون په کولاندې کوې نه واغومله یا شوورون او دوی ب نه پوږې روان کوي تاسو به کولاندې ش ان د ق لاندې حال هغې خبر نهدي په خبرهلهپ سلیمانته ور په طب بس سامه نو مسکې شو سلیمانه ل سلات اوسلام ظاح کن خندي دونکې من قولها ها د وجه د وایي نه دغه وقال اویم او سلمان علیہ السلام ربی رب زمان او زینی نصیب کرماتا طاقت راکماتا یعنی برخا نتوفیق راکڑی راک ماتا ان اشکرا چه شکرو کرم نعمتا کدنی متونستا اللتی اغنی متونا چه انعمتا لیا تا احسان کرده پا مابانده وعلا والدیا او پا مور او پلارز مابانده و ان اعمل صالحا او داچه عمل او کوم نیک ترضا هو او داخل کړې مال را به رحمتک په وسيله د رحمتستا په عبادک صالحين په بندگانوستا کې چې نیکان دي نیکانو ما یو ځای کا او ازري اغسل ود مرغانو سليمان عليه <تصفيق> واته پته د طره اوله ټونې کولو د مغانو په کاله اوویل شولیمه ل سلام مالیله سَوَجَدَ سوجهدهمال لره چې نووي ن خو د لره هغهه مولا چرچل چر شو ورته وي د هغه نونم امکانه مې نغا ایبیین یا دی دو د کو نه یعې غب دی حال غې را دل موجود نه یا يا کو یا وينم موجود نه دي سلام تو زه غیر نوې لمبا جو دا شادو لو عزبننهو خام خاص عذاب ورکلم دتا عذابا شدیدا عذاب سخت سزا سوا سزا سخت ورکم او لا اصبحنهو او یا بحلال کرم دلرا ذبح بكم اولیا تی ینی یا وراوی ما تا به سلطان مبین دلیل اختارا سوزر پیش کی دلیل به پیش کی <coughs> ما کف غیر بعید نیسار شو لغوا ترنگ تیر گنی وخت یې تر کو ډیر لګو وقاله احدو او مر غیر اغا ولا خود حضرا مولا چت نو ویل دو احدو بما لم توحد راګ کړړ د ما په الم کې هغه چې تا په الم کې نهدي راګ کړړ غې لرا وجهتوک او را وړی د راغلی ساته من س د سبا خارنا ب ن ان, ان, ان یقین خبر یقنی سره وجهتو او را وړی ما ساته من س د سبا د خارنا ب ن یقین خبر یقنی ما خبر د سبا ملک اللااق را وړی ده. إنه يكيناً ما وجدتو اموندلا يعني امموندلا تمرأتاً يول <سؤال> سنانا يول خضا تملكو هم جبادشائي قوية دوئي نمشرة بادشاگنة دا وعوتيت من كل شائعين اوور کدشوه ده هر آغة ضروري سيزونا ده بادشاہ آغة تا ولها اواغي لرده عرش و نظيم تخت لوئي شان والا يعني قيمتی فرسایده چاو و جتوها او امون دلوما اغی لرا و قومها او دیاغی قوم لرا یس جدونا لشمسی چه سجدی کول نورتا من دون الله سواده اللہ, سوا اللہ تعالینا و زینا او تولی کرده خست کرده لهم دوی تا شیطان و شیطان اعمال هم عملونا دو دوی و صدهم نو من کرده دوی بانکړیدې دي ان السبيره حق لارینا په هم پس وی لا يهتدون لا حق لا حق نه مومي په هم لا يهتدون پس وی پس ملارنه زه ہدایت نه مومي وانا حق لار نه مومي الله يسجدت سجده خاص کوي ولي الله يسجد لله ولي نخاصه سجده الله تعالی لرا الذي اغ زاددي ی غرج خ راوبې پټ سیزونه خ عدانې پټ سیزونه د سمااواتې پاسماننو کې وال ار پزمکه کې و يعلممو اوپ د الله پاگماتو خپونه هغه سیزونه چې پاغ سیزو باندې چې تاسو یفټي وماطولینون او په اغ سیزو چې تاسو یخکاره کوي الله لا اله اللہ تعالیٰ چی دے نشتہ دے الہ اقدار دے بند گئی اللہ ہوا سوا دے اغنا رب العرش العظیم چی مالک دے دے عرش دیر لوی شانوالا دے لوی عرش مالک دے اللہ قال اویل سلمان علی السلام تَنَنظُرُ خَامَ خَبَ مُنْقُورُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ایا رشتیہ وائی تو اویل سلمان او کتیه دی درو جنونا اصدق تا آیا تو رشتیا وائی ام کن تا یایی تو من الکاذبین دی درو جنونا از حب یوسا بی کتابی خد زمان چه حاظا داده نوغر زوا الیهم دا خط اغویتا سم بیاتا واللہ فڈڈا شیو طرف تا شان هم پنظرنو او گورا ماذا یرجعون چه دوی سو جواب را گرزئی پنظرنو او گورا تا مرغیتووی ماذا یرجعون دوی سو جواب را گرزئی پس خبر را دی واپس کیجی مانا جواب صدر کئی ورغی خطی ول او رسولو نو اغا خزی تشکم بلکیس یادی دا اغا تورسی دا اغا پاسی دا خالت اویل دی یا ایوها الملعو اے دربار والو مشرانو اے متبرو شوراکسانو اینی یقیناً ما تا القی غرزو لشوه دے الی ماتا کتاب خط عزت والا کتاب نا مرادل تا خط دے عزت والا خط ما ترا غرزو لشوه دے اینهو جی یقیناً دا خط من سلیمانا دا سلیمان سلام دے طرف ندے و ان هو يقينل دي خط دي بسم الله الرحمن الرحيم مدد وختل فنون الله تعالى سره چا مهربانو خاص رحمتو والا دي الله تعالو او خبر ادا نو لوی ون علی زما په مقابله کې وقتونی مسلمانين او راشه ما ته تابداری کوون کې د الله تعالی او رسول صلی الله سلام له سليمان تابداریو کې الله و وایي قالت او دې خذ يا ايها الملئ اي مشرانو دې قوم اپتونی صلاح راکړي ما ته یا ني مشوره راکړي ما تا دی امرې په بار د کار زمما کې نه تدبیر کوم دې تم تدبیر دې باندې کې ما مشوره راکې صلاح راکې ما کوم ته نه عمل زو قاطعن فیصله کوونکې امرند یو کار حتا تر دې پوري تشهذون جتا سو حاضر یي قالو یلدی نحنو مونغا اولو قوتن طاقت والے و اولو باسن او خواندان د جنگ شدیدین سختیو سخت جگڑ کولیشو تاکتو تا مراس رشتا والعمرو الائی که او اختیار تا تس پرلش شویده نورستاق و خدا پنظورین و اگورتا ماذا تعمرین چه تس حکم که ویسا امر کئی قالتوی دی خذی این الملوک یقینا بادشاهان اذا هر کل چه دخلو ورن نوزی پا جنگ قریتن یو کلیتا اپسدوها نورانوی اغتلی و جعلو او گرزوی اعزت اہلها ازدمن اسی دونگی دا اغی اذلتن و او دغس یفعلون دوی کئی و این یو یقیناً زو مرسلتن الیهم لیگون که یم اغویتا تخپا ور لیگم پا نو ګورم چه بمیر جعل مرسلون پا ست جواب سر واپس کیگی لیگلی شوی مال بولیگم او بی گورو چاگی سواپس کید از مالا لیگلی شو تا ست جواب پر کول کیگی پا لما کله حر کل چجاہ سلیمان راغل دالی تا تخپا سلیمان علی صلاة و سلام تا قال اویل سلمان علیہ السلام اتمید دوننی آیا امداد کوئی تاسو ما سرا بے مال ان پا مال وما آتانی اللہ نو اغشرا کرده ما تا اللہ تعالی خیرن غرد دیر مما آتاکم دے اغنچ تاسو تیدر کرده بل انتم بلکی تاسو بے حدیعتکم پخپل دا لای باندې پخپل توخ پاو هدیه باندې تپرهون لوي کونکې خوشالي دن کې اي اوشاله شيخ پلا ايرج ايليہم وا پس لاغ شدوي تا پلا نات ينهم پس پس خام خر ابولو دوی تا مونږه بي چنه بوی طاقت دوی لرا د مقابله داږي بها د لخر مقابله بدین شه کوله والا نخرجنهم او خا مخا و ب شوب مونږه دوی لرا منحد دي ته کلو نه دا غ کلو نه ازلتهن کمزوري ذليل او هم صاغرون او دوی بس بسبقوي بالکل ذليل وشي قالو ويل سليمان عليه الصلاه والسلام یا ايها الملأ اي مشوره والا اي مشرانو اي موتبر کسانو ايكم کم يو استاسونا ياتي ني کمی کم يو استاسونا و راودي ما تا تخت شه تق به اغي اغي به مال سو غراودي ورسي چوکي قبل ان ياتوني مخد دين اجراش دوي ما تا مسلمین تابیداری کو ان کی کہ مسلمانان تابیداری کرونگے رابعہ نے مخ کے چوگرا طورا صحیح قالو ویلا افریتن یو طاقتور من الجن دپیریانو نا سرکش طاقتور انا آتی بہ زبراولم تا تا اگ اگ تا قبل ان تقوم مخ د پاسے دوستانا مم مکان قد که کوم دفتر کناځي تر سو پاسې ما بار اړلې وا ان يو يقينا ذو عليه پد باندې لکويون قوت لارم امانت دار يم ماتو مي نه بالکل و درسو قال الذي اوي اغچاچه عنده دا غسر علمن پويا منل كتاب دي كتابنا انا اتيك به زبر اړم تا تا اغس کې تختو به اگر چوکی پرسی قبل <سؤال> این یر تد مخید دین چوار والشی <سؤال> ایلئی که تا تطرفو که نظر استا یو طرف نظر اوپل <سؤال> چی ما بارا رسولی فلمان و هر کل <سؤال> چی رحاغو کولی دلو سلیمان السلام مستقرن تخت لر و لارو اندهو دیاغا پا خواکی تخت و سلیمان السلام هادا من فضل ربی دا, دا د وږي د فزل د رف زمانه دي د زمانه ر فزل دي لي يبلو وني د غ پارا چې ما باندې ازمایې کوکړي ا اشکرو ايا شکر کوم زل ام اکبر او کا ناشکرې کوم و من شکر او چاته شکر وکړو ف ان ما نو یقینا ند يشکرو لنفسی دا پا دا پا دا پا دا شکر کيد لنفسي د پاده پای اخپلی خپلې چاته شکر ويستو قال زانت پیدا وکا وهن کفرا او چاچه نہ شکر وکڑا با ان ربی یقینا رب سما غنی کریم به حاجت ده عزت والا ده ضرورت نشتا قال سليمان عليه السلام نكرو لها ناشنا کړيدي چوکيلارا لاها بالقي ظارا ارشح تق باغا نکیرو لها ناشنا کړي د نن ناشنا کړي دې بالقسلرا تق دي اغار شها ننظر ک ګور مونگا ا تحت بي ايا هدايت مون دليشي هدايت ام تكونو من اللذین او قدا تو اغک سانو نک لا یهدون هي هدایت نمونی هدایت مومن او هدایت نوم لا تاسو نو بلا ګورو دا فلم ما نو هر کله چې جاءت دا راغلا لا قيلو يلو شوا ها تذ عرشكي ايا داسې دې تاسو ستا داسې ستخ دې قالو يلاغي كانه هوا ويا چې دا او اغه دې نو د قشان دې و او تین العلم اورا کړي شوه دې مونتا علم ستا من قبلها من قبلها ان موږ علم راکړې شیوله استاد دی نبوت مسجد دینه کېنا من قبلها او كنا او شو موږ تا بيدار مونږ کی شو او صدها او ما نکړې د ذلرا د توحیدنا ما کان تعبد البندجید اغچا چ دی ور له بندګی کولا من دون الله سوا د الله نا نې الله نو څې وا چې د بندگی کولا دای د توحید معنا کړهوا انها یقینندا کانتو ومن قوم کافرین د قوم کافرانو نا بل کیسه وای کیلا له ذو السرحه ویلی شुद्धت ورنه او زه بنگله تا سرحه بنگلا پلمرا پس هر کله چې دی اولی دلا هو نو ګمان یو کړو پاګي لجتن چدا جوور زايده دي اوبو دوغل دي دي اوبو وا كشافت او شوروش او چوچا ته کړه جاما انتا تيه هاده پاندو پلونا یعنی شوروش هي شي بډي وي ته دا شیشي لاندي اووي دي غني شو نو پدغه واسطه يوازي قلب درو کي زذكير کي اخر درو نش ته غوړ يعني شوروش وا چدا پنځي او نو قالو ي سلام انه يقينا یعنی بډه موه قالو <سؤال> سليمان سلام اننه يقينا سرحون دا بنگلا دا اننه يقينا دا سرحون بنگلا دا ممردون جو کله شي ودا من قوارير د شیشونا قالو اوه لغه ربي رب زمان انني ظلمت يقينا ما ظلم کړه په ځانه خپل باندې نفسي واسلمت او اخلاص کوم د بنده کې غاره می کې خو دا ما سليمان پتا به داری د سليمان سلام کې arad usulman za tabedar shub lillahi allah taala ra rabbul alamin rabb de de makhlukat wa laqad arsalna aw yaqinan le gele wo manga ila samud asamudyan uta atahum urud de yani yud deena salihan salih al salam an a'budu llaha ke bandagi koi khas de دوړدل شوي یختصم جگړه کولا یو منون کې شو بل نه منون کې شو دا قانون دی چې masala بیان شي سوګ باندې سوګ نه منې قال او يل صالح عليه الصلاه والسلام یا قوم ای زمانہ قومه لما تستاجلون ول فتا دغه اړ تلوار کوي به سیئه عذاب لرا قبل الحسنت مخکې ایمان راړلونه دې نیکی مونږه د ایمان نن دراوړي عذاب غواړي لاله تغتیرون اللهوللی نه غواړی با نه د الله تعالانه لام دد د پاه چې تررحمون په تاسو باندې رارحمو پړیشي لرنا نو اوویل دوی سپېره حالت راغې په منګبانې دکهستا په وجهبانې وب من معاک او په وجه د اغ چاچ تعمل ګري د تاسوپیرې په منږپته قالوا يا صالح صالح السلام طائركم اغي سرا حال تاسو ان الله دي الله تعالی دي طرف نه دي بل انتم بلکه تاسو قومن يا قوم اي توق تنون په امتحان یا چول شي وي اي تنون چې امتحان در باندې کوي دي شي په امتحان یا چول شي وي واکان بالمدینه او باغ خار کې په مدینه مانا غوی خار کې تسعات و راحت نها قسان یقصدونا تل عرض قرآنی کوف ملکن بدماشان ولا يصلحون او نو اصلاح کون کی اصلاح نو کولم دا سی بدماشیوا قالو یلدوی تقاسمو باللہ قسمونا اخری پا اللہ تعالی بانده یعنی قسمونا اخری پا اللہ تعالی بانده دی نها قسانو مشورو کلا فخلاف دی صالی السلام چه قسم اخری تاسو لنو بیتن نهو خا مخابه د شپې حمله او ګرو پداباندي او اهل او پکور والا د دا داباندي شپې په په حملو کو ملګې کو ثم لنقولن لنا ابياخا مخا و يومن قال ودیه وارث د دتا ما شاهدنا چې مونږ نوی حاضر شي په محل قتل قول د قرانه د دتا و ان الصادقون او یقینا مونږ رښتیا و یو و مکرو او چلونا جوڑ کل دوئی مکرن چلونا چلونا او کد مرد آغا و مکرنا مکرن او تدبیر او کلو منگا تدبیر دو بچکولو و هم او دوی لایشورو نپویدل تنظر او بورتو کئی پانو سنگ کان شعاق باتو مکرهن انجام دو چلو دوئی انا دمرنا هم یقیناً حلاک کل مونگ دوئی و قومهم او قوم دو دوی اجماعین تولو لرا تول میں تباہ برباد کا پتلک بیوتو هم پس دغدی پورونا دو دوی خوابیتاں بما ظلمو را پریو تلیدی پس ابب دی ظلم دو دوی دو انا پی ذالکا یقینان پا دی که خامخا لآیتا ابرد دی لقومی علمون دا پا دی اغا قوم چی پویی جی و او بچکل کل من اکس چاله چال را چیمانی راوڑ و آمنو و کانو اوو دیت تکون تقوائی کولا و او یاد پیلو تالی سلام لرا اذ قال تل چیوی الاغا لقومیه فالقومتا اتا اتون الفاهشتا ایع راتلالکویتا سو بدکاریتا لیواتت اتا, اتا اتون الفاهشتا ایا کوئی تاسو بدکاری و انتم تو او تاسو پوئی گئی زین یو بللرا شرمی گئینا اینکم ایا تاسو یقینا لتاتون الرجال رات للکوئی نرینو تا شہوتا پا شہوت سرا من دون النسائی بغیر زنانو نا مانا دادا کمچه اللہ پیدا کردی اگر نیستی مالا وی او جس سلوتا پا شہوت راضی من دون النسائی وغید زنانون وقتی دیگه زنانون بل انتم بلکی تاسو قومن تجهلون قوم ده جهل کار کار کون تیئی ده نا کوئی کار کوئی وما کاننون نو جواب قومی هی جواب ده قوم ده لوتا علی الا مگر انقالو دا چهوی الگوی اخریجو باسی آل لوتن دل منون که ده لوتا علی السلام قورنه ده لوتا علی السلام لرو منقریتکوم دکلی اخفلنا اینا هم یقینا دوی اوناس هم سخلق دی یا تا هرون ده زان پاک گنی که دا پاکی داوی کوي پاک پاک زان تا وی تا انجای ناو پس بچ کرو مندل را و اهله و منون کې دده ایلا مرآتهو مگر خض دده بچ نشوا قدر انداز کړه و مونږ اغه لاره مقر کړه و مونږ اغا مینل غابرین د پاتې کی دون کونا په آزاد کې و انطرنا او راو ورو مونږ علی په دوی باندې ما باران ناشنا tekan پس ا ما ترل منبرین نو ناکارو باران دی ور راو ورولې شو چیرولې شو او ونمن نو باران ګورولې شو ناکاره باران وقول الحمد لله وایا سپدونا د خدای خاص الله تعالی رضی و او سلامتی از د عذابونو پتونونو د الله تعالی د طرفنا الا عباده اللذین و بندگانو د هغه باندې الذين غا کسان چې استفاء ور کړی دی الله الله یا الله تعالی خیر و غره د پار دیول یت اما ایو فرکون او کاغسو چردوی دے اللہ تعالیٰ سر شریف ای